Girol, xo laxaldia guziz bezala, zurekin olatzi duat egunon? Egunon guzieri. Futbolaz uh, interesatuko gira mm, errege bai. kopaz, bai. eta finala dukatuko da maiatzun darian, eta be, finalarako, jaten alugu eztera sorpresaundirik, eusatiak baitira bitan lehoriak. Bai, alere, ez da sorpresa onderik, behin egon, egia da historikoki atletik eta Bilboko atletik eta Barcelona dira beraz elkatu direnak, direnak finala erako, historikoki bitalde hauek dira gehien e, kopa finalak jokatu dituztenak eta kopa tituluak dituztenak Baina, ala ere, bakzerunaren tzat, bon, aski lozikoa baldin bada, iakinez uh, segura aski Europa edo munduko taleriko berenetan dela Bilboko atetik endako, ala ere, beti finalera eltzea, beti ere, bestatik endako. Euskalegiko berenetan. Euskalegiko berenetan, <laughs> baina, hor, Espainiako erri garen kopa da, eta beti bestatik bada finalera eltzea, ala ere, atetik endako. Eta, horren inguruan, jadanik uh, garaian uh, goraberaak edo polimikak izan ziren. Bai, eta berriz, eh? nola ze ari geagia den, berriz, beraz, ze finala, finalelako xelkatu dira joan den hastean, badakizue, segitu duzu, eh? E, segitu dugu gure Euskal Iigazietan eta jadanik polmika fite piztu da, orduan um, astapenean finala hori uh, Madriden jokatuak zen Santiago Bernabeu, azkenean uh, eza edo gibelat egin du Real Madrideko klubak aurtengoarentzate. Aurtengoarentzat eh? bai bizten dea eta jadanik ehatu izan da dola urte ere Madriddek satz egan zuen orduan aitzaki bezala edo aitzaki, Asteko argumentu gisa eman zuen agakoa uh, zirela uh, Santiago Bernabeu eta a hauttako ezin zera finala Eta egiazkoa gazoinak, bo, anintzak badira, baina bi badira nagusiki, bat da Barcelona finalean dela, eta bat da oino irudi handi bat, nola Barcelonak dola zeina espaldi usto, dola irula urte, irabazizuelarik Copa Santiago Bernabeu sutxuki ospatu zuen, beraz Madriden, bere kontrario ahondienaren etxean, bai zalean aldetik, baina baita ere, Barcelonako buruzakien aldetik, zeraiera ziren beren senierak eta erakutsiz, Kataluniako banderak, eta bo, askirudi um, ziren nahi nongi onartuak izan Madrid aldean. hori da bat, eta beste polemika ondi bat, edo beste agazioen handi bat, da um, Euskaldunak eta Katalandarrak direla finalean, uh, beraz Espainiako uh, regiaren finalean, eta Espainiako erezerkia sistukatua izaitaaren belduga bat dela, gertatu, Ibnua, eh? izan da erezerkia doibnoa, uh, sistukatua izaitaaren belduga bat dela, eta ja, herri gertatu da 2008an eta 2008 amabian Uh, prezeski bitalde hauek izirelarik uh, azkerkiz iztukatua izan da ibnuapartida hain zin eta bon gaizki hartua izan zen eh, Espainioaren aldetik eta oktako, oktako da polimike gehien baten. Aurten ere garaiak ez direla soberakan biatzen eta pindar bera piztu dela? <laughs> bai, berdin, berdin. Orten ere, horan segi Jakin dutelari katzetik eta Barcelona eselkatuak zirela. Lehenik esperantza agire PPk alderdiko uh, presidentea Madri den. Uh, yanik egandu, ere serkia sistukatu abaldimada um, partida finala ez ez beharko litzatekeela eta beraz publik hori jokatu, oda nahi, ahi, ahi ahiak dira, eh, nola. Piskabat, disproporzionatuak iduritzen zehizkit uh, adirazpen hauek, gero ikusko dugu, ere humorea ere sartzen dela. hasteko esperantza agirek, beraz Yeah. <laughs> Ezzestatzea partida, eta publikorik hori gabe jokatzea galdegiten du, hori galdeginen du, beraz futbol, ligako futbol profesionalari, eta gainera, hartzen du adibide gisa, ez dakit, horretzen zitzen, 2008an, Zarkozik erana, 2008an, ustud, Frantzia, Tunizia izan zelarik, Marseilla 6-4 izan zen, eta Zarkozik erantzuan, eh, Marseilla 6-4 malimada partida ezestatzen da, eh, esperantza gireko zerbait nahi du, ordoan, Iardokipena segida jinda, eh, RFera segidan jinda, eta Eajota lerdik edo PNVren alderdiko presidenteak emandua Ando, Andoni Hortuzarrek umorea baliatuz pizkabat e, proposatuz Herri Kopa Espainiako Herrigaiaren Koparen finala ingateran jokada dira eta edo, bai eta azkatik ez Inglaterra Inglaterrako erregina ere gomitatzea ara humore, pixka bat, baliatu du. Pixka bat, ridikulua erakuste, erakusteko, e, e, eta hortik ere gauza anitz soktu dira, don, xare sozialetan anit aipatzen da, adibidez, bada traula bat noa, noa alberna behu, deitzen dena, beraz, e, Madri ez jokatzeko finala hori, bon, zinesko eginda, zinesko nola egan, ez dakit, biziki, e, oiartzun bat, bai, oiartzun, eta aundi bat, genera, ogen inguruan, polemika sortuz beldurra bat da, asistu katzea. adibidez, e, Bestea dira azpen batzu, Javier Tebas, LFPko edo Liga Futbol Profesionaleko presidenteak egandu saiatuko dela, entxiatuko dela, ez-sistukatua es ere eserkia, ez-sistukatua es ezaitea, baina zaila ikusten duela, jani kaintzinetik, jani kari dira antisipatzen nola ere eserki hori eserki izan da hori eserki hori zanda, behar bat, bailo klubke ere uh, pentsatza zendako eserki hori eskaldunek eta katalandarek katalan eserki hori eserki hori. Bonbeti ere, Kirolean gelitzen gira, baina, bo, ara, olako, olako gauzak bat dira. Finala, maiatzaren ogoita magian, mendikarat behizai aipatuko dugu. E, martxoaren ogoita bostean, beraz, askifite, finkatuko da, e, nun jokatuko den, e, finala hori. Beraz, ogoita bostean jakinen dugu, atxaleko laguntan hontan e, e, eganen dute, nun jokatuko den. Eta, horrekin, agaz bururatzeko, bidea, nik ikusten dute, aise-isea aski dute, kopa e, xapelketa horkezten dutelarik, ganei baita jaz, e, irailean edo zakin doiz hasten den, ega finala izanen da egun estadiuntan, eta hortan mego, eta ez da olako, olako polemikar izanen, nere ustez, askia tera bita simplia da, zein beste inbeste buia e, egin ordez. Olatzi duat, Emile esker.